1. Bongi valami lyukba lépett és megbotlott. A szemem sarkából még láttam, hogyan próbál kalimpálva feltápázkodni, de nem állhattam meg. Mögöttünk egyre erősebben hallatszott az üldözők zsivaja. Tudtam, hogy szégyenletes, mégis szinte örültem Bongi bukásának. Mik körül fogják és agyon verik, mert nincs bennük annyi előrelátás és fegyelem, hogy ezt későbbre halasszák, az is pár perc nyereség, és a folyó még messze van, kétségbeejtően messze. Reggel óta futunk, dombra föl, völgybe le, páfrányokon és tüskebozótokon keresztül, pocsolyákban csúszkálva, sziklák között kapaszkodva, egyre nehezebb lélegzettel, egyre botorkálóbb lábbal. Ha lele nem lép rá a kígyóra, simán megszökünk, de rálépett a szerencsétlen és aztán üvöltött élesen, messze hangzón, amikor a hatalmas gyűrűk összeroppantották a bordáit. Talán ki tudtam volna szabadítani, ha az üvöltésre nem terem nyakunkon a horda, de akkor már késő volt. Lele magányos jajgatására száz torkú ordítás felelt, kezdődött a hajsa. Vajon meddig bírom még? Az oldalam szúr, szemem előtt kék és piros karikák táncolnak, alig látom tőlük nogó széles hátát. Végre itt a dombalja, nincs több szikla és lyuk, csak futás tovább, át a bozóton, tovább a folyó felé. Nogó nem fog kidőlni. Ha kettőnk közül valamelyik bukik, az csak én lehetek. És akkor Nogó futása is értelmetlenné válik, egyedül ő nem tud bánni a tutajjal. Mint minden bozót lakó, ő is retteg a folyótól. Ha nem tudná, hogy a horda sohasem hagyja abba az üldözést, messze elkerülni. Újabb pocsolya következik. Hány volt és hány van még hátra? Magasra rúgjuk a nyálkás zöld vizet. Ez jó a krokodilok ellen, mire rájönnek, hogy csak két ilyen kis féreg csapta az egész ribilliót, már túl vagyunk rajta. Remélem, annál éberebben fogadják majd az utánunk jövőket. De ez a pocsolya nagyobb, mint számítottam. Nogó elhasal, és én rögtön utána. Csak három-négy méter, míg újra iszapot ér a lábunk, de Nogó iszonyú rémülettel kézzel lábbal csapkod újra meg újra elvágódik, nagyon fél a krokodiloktól. Pedig egy krokodil még mindig jobb, mint a horda. Egy harapás és kész. Amúgy pedig száz kéz és álkapocs tépi szét elevenen. A horda nyencei azt tartják, hogy az izzadt emberhús a legfinomabb. Undorító. Kirángatom a partra és egy kis pihenőt engedek. Nem árt megnézni, kicsit nyugodtabb fejjel merre is vagyunk. Messze, mögöttünk, fönn a domboldalon, a fehér sziklák között, fekete széncsomó fekszik, bongi. Fáradt ahhoz is, hogy kiáltson, csendben várja a hordát, a halált. Nincs mit néznem rajta, segíteni sem tudok. Nyugatnak fordulok, ott az a sziklafal már a túlsó part, alatt a hömpölyög, hányja sellőktől szabdalt vizét a nagy folyó. A völgy aljában sárgás csík a bambusz széle. Ha elérjük, megmenekültünk. A tuta is ott van. Innen még nem tudom kivenni azt az S alakúra hajtott pármafát, ha mellette állva szembefordulok a sziklafallal, a tutajt előttem 30, jobbra húsz lépésre rejti a bambusz. De addig még vagy három kilométer, és egyre silányabb bozót, egyre több pocsolja. A pocsolya jó, és a bozót is, mert megtéveszti a hordát, de a tüske és a nyálkás víz... Nogó megbök és hátra mutat, és én már is hallom újra. Persze, Domnak fel, mászás közben elcsendesedtek, de a tetőre érve annál jobban kijereztik hangjukat. Figyelném, mikor találnak rá szegény bongira, de Nogó elkapja a karom és húz maga után a bozótba. Futás tovább. Bozót, tüske, pocsolya... Suszkálás az iszabban, majd újra bozót és tüske, és újra szúrás az oldalamban, karikák a szemem előtt. Nem bírom tovább, lefekszem, jöjjenek és tépjenek szét. Miért futok? Azért, mert azt mondta a sima bőrű, hogy a nagy folyó torkalatánál. Egy tüskés gaj az arcomba csap, most már semmit nem lehet meggondolni, csak rohanni lehet, ez a halál futása. Futás? Szégyenletes ván Nogó egyre jobban lehagy, aztán visszanézés megvár. Nem fáradt, és nem fáradtak az üldözők sem, csak az én szívem és tüdöm. Meddig még? Meg kell állni, hogy hátra nézzek, keresem az ürügyet. A dombon egy-kettő még fönt a fehér sziklánál, ahol Bongi volt, a többiek most tűnnek el a bozódban. Mindjárt a nagy tócsánál lesznek, vicsorgok, és szinte látom, hogyan változik a parton topogók arcán a vérszomjas vadság bamba rémületté. Egy pillanatra majdnem megszeretem a krokodilokat. Nogó vállára dőlve tátogok. Ideje lenne megkeresni a pálmámat is, innen már biztosan látszik, és most vigyázni kell a tájékozódásra. A nagy ártér laposán vagyunk, nem lehet úgy széttekinteni, mint a pocsojától, ahonnan most, mint reggel lele fájdalomordítása hallatszik. A nagy krokodil anya, úgy látszik, meghallotta a fohászomat, elkapott egy vigyázatlant. Most a többi nem mer átgázolni. Míg megkerülik, a nyomunkat újra megkeresik, az komoly időnyereség. A bambusz felé fordulok, és meglátom a pálmámat, lehet vagy másfél kilométerre balra. De míg a horda a nyomunkra talál, sétálva odaérünk. A pálma felé mutatok, nogó bólint, és lassan megindulunk. A hátunk mögött most csend van. Vagy csak a vérdobolása a fülemben tesz süketté? Tikkasztó ez a kora délutáni forróság. Áll a levegő, rezeg a bokrok és a tócsák felett. Álmosít. Most érzem csak mennyire fáradt vagyok. Rohanás közben ezt nem venni észre szomjas is vagyok, a nyelvem száraz homokdarab a fogaim között. Ha ráharapnék, porrá omlana. Hiába tudom, hogy nem erre neveltek félnapokat rohanni legyengült szervezettel ilyen őskori vidéken, mint annyiszor most is elfog a szégyen és a düh, ha arra gondolok, mennyivel tökéletesebb ezeknek a laposfejűeknek a teste az enyémnél. Hiába van bennem akarat, egyre tehetetlenebb lógok nogónyakán. Meg sem érzi, egy átlagos vadmalac nehezebb, mint én. Csont és bőr vagyok, a szél is elfújhatna. Szél? Jó is volna. Egy kis szellő legalább enyhítse ezt az állott hőséget. És mintha csak varázsló volnék, már jön is. Már libbenti a folyóparti pálmák leveleit, rögtön ideér hozzánk, átfúj a bozóton, hozza magával a víz hűvös üzenetét. Első pillanatban nem értem Nogó, miért nem örül a szélnek, mit jelent szemében az újra feltámadó aggodalom. De amikor a levegőbe szippant és mögénk mutat, a magyarázat és a félelem egyszerre születik meg bennem is. A hordának nem kell tovább nyomainkkal bíbelődni. Szaglásuk tökéletesebb, mint minden vadé. Most már a nyomunkban lesznek, a halálig. Ebben a rémületben már nem az a legnagyobb, hogy meghalok, hanem hogy újra rohanni kell, munkára bírni a zsibbat ízületeket, melyekben ezer őrült kergetőzik izzó vasgolyók között. Mindent, csak újra a rohanást ne. Könyörögve fogom nogó karját, és próbálom szavakba formálni a tiltakozást, de mielőtt még megértetném magam, egyáltalán mit is akartam megértetni vele, felharsan mögöttünk az ordítás. Hogy újra rohanok, az csak az ösztönereje, az ősi reflex, hogy az üldözésre menekülés a felelet, a horda ösztöne, hogyha szalad az egyik, a másik is szalad. Az induláson átsegített nogó felviharzó rémülete százezer évvel fiatalabb nálam, az ő agyában egyszerűbbek a kapcsolások. Nappal – jó, éjszaka – rossz, gyümölcs – enni, vadmalac – ölni, kígyó – félni, Ordítás, rohanni. De ha összecsuklom, akkor berehemperedek a legközelebbi pocsojába, inkább a krokodilok. Gyűlölöm a hordát, mert futni kell. Nógót is, hogy bírja a rohanást, és gyűlöletes az áhított szél, ami most kisé jobbról fúj, mert miatta kell rohanni. A bambusz fala csak lassan közeledik. Nem futhatunk egyenesen feléje, csak balra a pálma felé, és az üldözők is balra mögöttünk vannak. Ez már az ártér feneke, egyre több a pocsoja. Hosszú sorokba rendeződtek, homokos zátonyok fogják közre vízüket. A bozót alacsonyabb, nincs szükség, se szagra, se nyomra, tisztán látjuk egymást. A velünk párhuzamos zátony soron lohol a horda, egyik másik megpróbál átlábolni a vizen, de visszariadnak. Itt sok a hüllő. A dűnék tetején is át kell néha ugrálnunk, tátott szájjal napozó testükön. Így a szárazon inkább idétlenek, mint félelmetesek. A két sor, egy hatalmas egyenlőszárú háromszög két szára az én pálmámnál találkozik, aki előbb ér oda, nyert. Olyan ez, mint a terepfutás a sportversenyeken. Óriási stadion az ártér, a dombok koszorúja, a lelátó, az egyes pályák húsz méteres vízcsíkokkal elválasztva. A horda már egy vonalban fut velünk, egy-két erőtlen kődarab itt csobban mellettünk a vízben. Bokortól bokorik tántorgok, rálépek az egyik krokodil hátára, nogó ránt el a hatalmas farok dühös csapásától. A jelenet odaállt zajos visszatetszést szül, ők attól félnek, ami az én reményem, hogy mégis a krokodilok esznek meg. Megint nogó vállán lógok erőtlenül. Vége. Egy lépés se tovább. A főnök átkiabál hozzánk, parancsolja, maradjunk ott, ahol vagyunk. A kezével érthetetlen mozdulatokat tesz, mi vár ránk, csak előbb átkelő helyet találjanak. Már ez sem érdekel, csak pihenni, pihenni. Lassan lecsúszom a homokba, elnyúlok, mint körülöttem a hüllők. Nogó zavartan topog mellettem. Időnként megerezt egy követ és kísérőül egy csúnya szitkot a túlpartiak felé. Nem csak a legerősebb és a legjobb dobó is az egész hordában, míg az ő dobásaik a partunkig sem érnek, odát. most bukik fel véres fejjel zumbi a krokodilok közé. Újra a szokásos ordítás. Négy év óta sem tudtam megszokni, hogy folyton ordítanak. De mindez egyre messzebb kerül tőlem. A testem csodálatosan könnyű. Rögtön elvitorlázik az egyre erősebb szélben. Kívülről és felülről látom önmagam és a szemköztieket, a zátonyokat, a bozótot aludni. Most itt azonnal. A félálom ködén átnézem, hogy indulnak lassan átjárót keresni. Nem kell már sietni, az űzött vad ott fekszik, mint a félszigetre vagy sziklára zavart antilop, nem tud tovább menekülni. Nem tudom gúnyos vigyorgás nélkül hagyni gyávaságukat. Férgek. Közelebb esne nekik, ha a pálmám felől kerülnének, de hogy most itt a szemük előtt fekszem maga tehetetlenül, a nagy folyó tabuja újra erősebb, mint az üldözési vágy. Visszafele mennek, bár az hosszabb út. Legalább negyed óra míg ide érnek. Ha most volna bennem még annyi erő, hogy élni szeretnék, talán megmenekülhetnék. A szél is olyan erős már, hogy szétszaggatja a testpáráját, nem árulkodhat. Az előrelátó főnök két lapos fejűt itt hagyott vigyázni a túloldalon. Nogó rajtuk törtigi dühét, dobásai félelmetesen surrognak a fejük mellett. Az is aggaszthatja őket, hogy kimaradnak a felkoncolásunkból. Szemük kétségbeesetten ugrál mozdulatlan testem és a bozót között, ahol társaik eltűntek. Végre a gyomorszava és a félelem a kövektől erősebb a főnök parancsánál. Öklüket fenyegetően rázva a bozótba hátrálnak. Egyedül maradunk. Még tíz perc. Núgó fel akar emelni, de intek, hogy hagyjon. Meg akarok halni. Pontosabban csak egyet akarok, semmi mozgást. A menekülés is mozgás, tehát azt sem. A főnök majd mellét verve, peckes léptekkel elősétál a bozótból, a többiek rangsor szerint követik. Ez már nem üldözés, hanem szertartás. Körbe fognak. Megkezdődik az imbolygó tánca bunkókkal, a kör egyre szűkebb lesz, kinyújtott karjuk eléri a testem. Hányszor láttam már ezt négy év alatt, és hányszor próbáltam megakadályozni? Éppen olyan eredménytelenül, mint ahogy hiába tanítottam őket a nyíl használatára. Igaz, ha megtanulják, most rég leszettek volna. Arra, hogy az újszülöttet nem kell az első bűzös tócsában fejjel lefelé megmártogatni hogy kovával és taplóval ezerszer egyszerűbb tüzet gyújtani, mint agyagos kosárban hordozni az erdőtűzből lopottat. Megbámulták, hogyan pattintom a szikrát, elfogadták a felélesztett lángot, de tovább nem érdekelte őket. Csak a varázslót. Az mindenáron el akarta lopni tőlem a kis vízhatlan tokot, egyetlen emlékét elmúlt életemnek, hogy a benne lévő varázs eszközöket, a kis acélcsatot, a kovát és a gondosan kiszárított finom taplót a többi kincse közé sűjjessze feneketlen iszákjába. A főnök után ő következik a körben. Látom, amint nyakam felé nyújtja vénségtől bogos ujjait, hogy letépje zsinórjáról az áhított tokot. De ebből nem eszel, sakál bűzös fia. Indulatomra nincs szó a régi nyelvemen. A horda torok hangjai gurguláznak a torkomban. A pocsolyába dobom, és én is megyek utána. Nem lesz itt se a se tűzgyújtás. Az undor és a düh a hasamra fordít. Kezem a tokot markolászsa, a szél egyre erősebben fúj, homokot vág az arcomba. A homokszemek, mint szikrák, égetik a bőröm. Szikrák? Lekapom a fejem szemem a tűzszer számot szorító ujjaimra mered. Hirtelen minden figyelmem befelé fordul, oda, ahol az értelem legalján valami pislákoló fényel égni kezd. Hirtelen fellobban. Tűz! ordítok. Tüzet! Tüzet! A legközelebbi bokorhoz vonszolom magam, járni még nincs erőm, nogó rémülten figyel. Megzavarottam a félelemtől. A bokorba akarok bújni a horda elől, ahol minden levél rég zörgőre száradt már az esős évszak vége óta? Izik a tapló. Óvatosan morzsolom rá a száraz leveleket, segítem elkínzott tüdővel a homok szintjén kavargó szelet. Apró lánynyelv kanyarog elő, bizonytalanul a maroknyi kupacból, fénye fakó a déli sugárözönben. Reszkető kézzel szórom rá az apróra tördelt gajat. Ettől erőre kap, a magasban nyúlik, a bokor feléibben eléri, és egyszerre harsogó óriássá nő. Tüzes üszkét a szomszéd bokorik hánya már lángol az is, a harmadik, a tizedik, s ahogy utunkon visszafelé sűrül a bozót, úgy válik bömbölő, égig csapó lángtengerré, elnyomva a horda ordítását. Nogó megkövülten áll mellettem, még nem tudja megemészteni a történteket. A karjába kapaszkodva lassan feltápászkodom. Kyenge vagyok, de életem újra az enyém. Ez erőt ad ahhoz, ami még hátra van, akár elérem a nagy folyó torkolatát, akár nem. Négy év minden undorát, félelmét, megalázottságát égeti le rólam ez a tűz, amelyet már a hatalmas ártér teljes szélességében hajt maga előtt a dombok lába felé a szél.